tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vina a Castellers de Mollet. Eh, doncs ja tornem a estar aquí, després de, de la pausa, al plaça nou, al programa casteller de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i dedicarem la segona part a parlar del món casteller. Eh, concretament, eh, bueno, repassarem les notícies del món casteller i anem a comentar eh, les de dia d'aquest cap de setmana. Aquest eh, diumenge, com ve sent habitual, els anys que no hi ha concurs, el... Primer cap de setmana d'octubre eh, té lloc a, a Reus la, la viada del Mercadal, on eh, hi van les, eh, en principi les, les colles més en forma del, del món casteller de, de l'actualitat en aquell moment. sempre ha, Com sempre hi ha discrepancies de si una colla ja està més en forma que l'altra i ha d'anar aquella i no, no l'altra, però aquesta, aquesta vegada Eh, tenim, eh, teníem els eh, xiquets de Reus amb ambicions importants com és eh, recuperar els castells de nou 17 anys després de, de l'última vegada que el, van, que el van descarregar i a més eh, estaven acompanyats dels vers, els castellers de Vilafranca, de la colla vella dels xiquets de Valls, de, la, eh, de Capgrossos de Mataró i de la colla jove dels xiquets de Tarragona. Una viada que teníem, eh, nosaltres teníem un, un enviat especial que és el, el Marc Candela, que estava, que estava allà. I ara mirarem de, de parlar amb ell que ens expliqui com van anar. Els titulars són que les, eh, els triomfadors van ser els eh, xiquets de Reus que van, van aconseguir, aconseguir descarregar aquest 3-de-9 en segona ronda. Eh, a més, eh, afegint-li el 5-de-8 en tercera ronda. Eh, després bueno, van, van començar amb, una, amb, amb el 2-de-8 en Forra, que és un castell que ja més o menys... Ja, ja vénen eh, sovinttajant i van, van poder descarregar aquests, aquests castells. Uh, per l'altra banda, les dues colles en, en teori, grosses, els, eh, els Verds i la Vella es van reservar les seves millors eh, bases per, per properes actuacions. Con eh, concretaament els, els de La Vla es van reservar per Santa Úrsula els, eh, i els de Vilafranca estan preparant eh, la seva actuació de Tots Sants i els capgrossos van consolidar el, la tripleta i, el, i a més, hi van, van afegir el Pilar de amb forra i la jove de Tarragona doncs, eh, va fer el 4 de 8 amb l'agulla, 4 de 9, 3 de 9 i Pilar de en forra que van només carregar. Doncs eh, ja, ens, eh, ja ens escolta a l'altra banda de, del telèfon al Marc Candela. Què tal, Marc? Bona tarda. Hola, bona tarda. Dèiem... Eh, una, una diada importantíssima perquè els xiquets de Reus, que tu estaves allà, van eh, assol assolir un castell de nou des de l'any 96, que no, que no es feia, i doncs, eh, suposo que eh, una alegria eh, immensa no? per, per la colla de la camisa ballana. Sí, una alegria immensa... Ah. De fet, no només per la colla, hauria de ser brutal en, en tots els sentits. Ha no? doncs, de ser la millor qüestió, potser, o la que som dels millors castells d'aquest any i, sobretot, de, de la història del Marc Adal. Mm. I dels de la camisa ballana, ho van gauret moltíssim, no només pel 3 de 9, sinó per, per l'actuació, que és la millor actuació de la, de la història dels xiquets arreus. Mm -hmm. Recordar, eh, bueno, com dèiem, que eh, en total es van veure... Eh, Eh, cinc castells de, de gama extra i castells de nou i, i a més eh, sense, sense cap llenya. L'única llenya en tota la diada tota va ser el Pilar de Set en Forra dels eh, xiquets, de la jove de Tarragona. Sí, correcte. Només va haver la llenya del Pilar de Set al final ja, de fet el teníem molt bé mm. quan, quan pujava, però al baixar-lo van tenir una petita rebrincada que no, van, que no van poder parar, però de fet els pilars també, doncs, dos pilars de, de 8 esforra i manilles i dos pilars de 7. Mm. Doncs, eh, com deiem aquesta aquesta viada ja feia dies que es, que es parlava de que els xiquets estaven, estaven preparant aquest tres de nou i, i que estava per, per portar a plaça i aprofitarien per, per portar-lo. Com, com ha estat aquest, eh, aquesta revifada de, dels xiquets de Reus? So va començar, no, el 3 de 9 ja van començar a treballar fa, fa un any de cara al, al concurs, però encara no havien descarregat el, el 2 de 8 i llavors estava pendent. De fet, s'han passat tot l'any treballant, ho tenen molta gent que ha anat últimament a massajos especials i tant el 3 de 9 com el 5 de 8, de principis de setembre ja estava per portar-lo a plaça, però per prudència i també per buscar un marc que fos idoni, doncs... A, van esperar la, a la diada d'Arcadal, tot i que fa 15 dies ja es va portar el 5 de 8 a plaça, eh, que també potser no és de Nou Pirus, que és el més destacat, però sí que té puja molt més de gent a tronc, molta pinya, i el 5 de 8 doncs, eh, es va carregar només fa 15 dies a, a, per la diada de Misericòrdia. Llavors, plantejaven doncs, aquesta, aquesta actuació de Mercadal, l'actuació de Màxims, on anaven a tirar doncs, el 2 de vuit a Folt que aquest any era el vuitè que ha descarregat, de fet, s'han descarregat tots, i un tres de nou, doncs, que feia 17 anys que, que ni a, no el portaven ni a plaça, doncs, a, per primer cop de tirar-lo i descarregar-lo. Ah, I després, el cinc d'avui, que també es va descarregar. Jo crec que també han fet molta feina de, de ciutat, de recórrer els barris, i ha fet doncs, que a, a dia d'avui que eren molta gent i uns troncs molt, molt, molt treballats i molt estables. Bé, doncs... I a part d'aprendre a, sí, sí. a treballar amb folres. No? Diuen que en el món castellà hi ha dos passos. Un no? és el que de de, de a 6 de set i després quan fas folres. I sí que el, el treball amb forres, algun assaig que hi ha anat i que ho he vist, doncs, a, és molt complicat aprendre a treballar amb un folre. I, i la veritat és que el folre i el 3 de nou estava molt, molt parat i suposo també doncs, la, la feina de la gent de folre i dels dos de d'avui aquests que s'han n'han fet 8 aquesta temporada, doncs els ha ajudat doncs, a poder treballar molt millor el, el Folra. Mm -hmm. Doncs, eh, bueno, la veritat és que jo, perquè he vist a les, les imatges del, del vídeo que he pogut veure per internet, la veritat és que està estava molt ben compactat el, el castell i, mm -hmm. a, i... És que no, sembla, a, a, no, no semblava primer. No, no, sé, no, no se'n notava allò nervis de, de part del tronc, es, es, es va defensar molt bé, gairebé no... Sempre en un castell es mou, però dintre del, del moviment normal. O sigui, un castell que, això, com, com deia que no, no semblava que era el primer que feia, que era, que era un ret. Bé, el primer, després de 14 o 17 sí, sí, sí. anys. Vull dir. 17, bueno, 17. Per la majoria de la, de la colla era el primer. <ríe> era el primer, segur. No, no, jo he vist un vídeo penjat pel Facebook i realment està, però molt parat. Vull dir, els comentaris jo per Twitter... Jo he fotos. O sigui, a les fotos no es mou. A les fotos segur que no es mou. Però hi ha un vídeo que es veu que està molt parat, molt compacte de folra, els terços treballant molt bé, en cap moment es van obrir... No, no. Mm. No semblava de fet, primer. De fet, el, el, el, la por tenia la pròpia tècnica o la pròpia colla era dels mateixos nervis que podien tindre doncs, el, el fet de portar plaça després de 17 anys. I sí que hi havia molta gent, de fet, hi havia... Eh, al Folra hi havia una persona que havia estat al tronc feia 17 anys i hi havia gent de la colla doncs, que hi era, però la majoria eren tots nous, tots de tronc i tots els del Folra. Però, però hi havia nervis i por que al moment de la carregada o que els mateixos nervis de la gent de la soca doncs fessin que la descarregada era S'havien ficat 3 vegades 600 assaigs O sigui, soca, folra i tot el tronc fins a 600. Uh, això normalment les colles de nou no ho fan, només fins a aquí ho havien fet tres vegades per tant, sabivien de que el tronc i a l'estructura funcionava. però hi feien molta por als nervis de la colla. Mm. Uh, I això es va recalcar molt durant la diada i so tot abans del castell que la gent estigués molt tranquil·la, que cosas quereix i l'habititat és que jo que estava a la soca uh, estava paradíssim, no ho'hem notar. de fet dels castells uh, d'aquests enfols o així o, o més grossos, méstractius. semblava que s'haguessin fet haguessin fet, fet perders és no, la setmana vegada que has fet aquest any. Mm. Molt bé, doncs, eh, pel que fa a la resta de, de la diada, eh, el tema de, per exemple, la duració, va ser, va ser una diada llarga o... Al, al no haver-hi repetició, suposo que va anar, va anar més lleugera, no? Va, va anar molt a lleugera i, de fet, va ser bastant àgil perquè s'havia parlat d'entre les colles, que, de fet, quan, quan estava actuant la colla que, que actuava abans de cada colla, la resta ja estava en muntampinya. I això va fer, doncs, que fos força àgil. Tot i que vegades, una vegada no es muntava cinc o es parava, però va ser bastant àgil. Eh? Veies que acabava un castell i passaven un dos minuts i gairebé ja notaves que pujaven els segons d'un altre castell. Mm. I, I això va fer que fos molt bé. De fet, la plaça, que és una plaça molt gran, va estar plena fins al final. Aquí ah, és difícil, aquella plaça. que és sí, sí, és difícil, que aquella plaça és molt, és molt gran. gran. I és és això perquè, perquè la gent comentava, que, que havia estat allí, no? que constantment anàvem, anàvem veient castells. Normalment hi ha fotos, això sí que no ho veus però hi ha fotos de tota la plaça plena. Evidentment, amb cinc colles d'aquest nivell hi ha plaça, no mitja plaça, però quasi, quasi. Però, clar, tota l'altra mitja plaça, altres quarts de plaça, és molt gran també. Vull és dir. que és enorme, eh? és la plaça, gran. ho sabem. Hem estat un parell de vegades i és, és grandíssima. A més a més, el, el fet de que des del primer fins a l'últim castell tots eren espectaculars, o sigui, va obrir plaça a de Reus amb un 2 de 8 en folra, que potser era el més petit que es va veure, però era un 2 de folra, i va acabar, doncs, bueno, Xiquets amb un pilar de 5, però abans del pilar de 5 hi ha hagut dos piles de 7 en folra, i anteriorment dos pilar d'avui de folra i manilles. Clar, una actuació que des del principi i fi veus castells d'aquest nivell eh, fa, feia mm. que la gent es quedés en allà. Mm. Sí, sí. <coughs> Bueno, i un període de comentaris només sí. uh, per a Twitter es comentava que em sembla que va tirar primer la vella al Pilar de Butamforra sí. i Manilles després la ve, eh, els verres anaven, ho havien anunciat un Pilar de Butamforra sí. però al veure que la vella tirava no, el, el no, Manilles no, no. i van canviar i a Twitter diu pues, doncs, que tirarem el, quadre, el Pilar de but Butamforra i Manilles i després que la setmana passada recordeu que a Facebook vam fer un, una, una, una petita porra eh, evidentment ningú l'ha encertat <susurra> ningú També... l'ha encertat el fet va ser molt interessant perquè la veia va, va apretar una mica i va fer que eh, els verds haguessin d'apretar una mica. Per això que haiem dos pilars o el fet que de, el tres de 9 amb el pilar que va tirar a Vilafranca, eh, el donha de treballar molt el o sigui, castell d'aquests estrets que t'hagin de treballar a Vilafranca. però realment a l'estructura dels tres eh, van patir més d'un cop que dirigem d'ellls mateix, una que pensarva que ens la foto hiem pel cap. Perquè no, pels nervis, per la pressió. A vegades no sé, no sé si és que no estan acostumats a, a treballar amb pressió, però no els hi va funcionar gaire bé i, de fet, fins a l'últim moment eh, el Pilar també va estar patint la descarregada. Llavors era... Bueno, va ser estrany, però no? a, veure, a la Pilar mm. Franca vam de treballar amb un castell. Em sembla que va ser la Mercè. Uh, que el 3-9 no Forra i també el van patir, però... però, però sí. Vaja, jo... jo no, sent... no, només la Mercè, eh? El Catllat també li va passar. El 3 nou amb Agulla, el que és l'estructura del tronc, van haver que treballar molt perquè han fet canvis i quan treuen l'estructura del 3 el pilar el, pilar el claven. Però el... bueno... Sí, correcte, van així, eh? Va dir, el 3 va patir molt i quan el van anar desmuntant i va quedar el Pilar, llavors sí que es va quedar clar. Qual, no Qualsevol colla, quan descarrega un tipus in extremis, un castell d'aquest, o sigui, quan té o la primera, sí. fins el carrega, després és molt fàcil que el Pilar s'anar i marxi, sí. perquè, perquè pateix tot el castell i, clar, el tronc, o sigui, jo he vist els últims 3 de nou d'en l'agulla de, de la Vilafranca, Uh, tots trets, ens semblava que, que era el Pilar que, el que estava aguantant el castell. Sí, <ríe> perquè ha sigut treure sí, sí. estructura i dir, bueno, sí, sí que el carreguen. Correcte, sí. No, no, la no la carreguen ni no les carreguen. Que va donar la sensació que deia que era gairebé el Pilar que estava aguantant el castell. Sí, la sí, estructura. no, ja els hi va passar al Catllà, van tindre una reblincada molt forta i a, i a la Mercè van tindre un, dos o tres trebadotes de dir, mare meva, això eh, se'ls escapa, avui els escapa. I quan van treure el castell, Vam mm, ostres, ara, mira, si tenien un pal aquí dintre. <ríe> era era l'estructura del, del 3, no? I un, i una... En moments així, anecdòtics, el, el pilar de 8 de Portre Manilles, de de la Vella, el, el quart, eh, quan estava posant el tronc eh, del pilar, el teníem, es movia molt, perquè el, el quart, és a dir, en tot cas el, el, el segon normal d'un pilar de sis. sí. Eh, es movia molt, o sigui, no, no es trobava còmode i va anava cridant que no l'empenyés les primeres mans pel darrere. Que normalment no, no es veu o, o no se sent tant, i pot crits enormes fins que es va poder ser. -ho. Llavors es va parar al tirar, però perfecte, Mira. i el van poder descarregar. Però pujant, es movia moltíssim. I després està una altra pregunta. Jo m'esperava el cinc de nou en folre de, de la jove de Tarragona, i com és que o, saps per què no el van tirar o no van ni intentar, ni tan sols? Sí per el tema de gent, a, a o...? Algun... Alguna gent que per temes de feina no, no hi podien anar. Un dissabte, eh? Sí, mm. per això. Llavors, eh, anaven justos alguna gent de tronc i això va fer que, que haguessin de replantejar algunes alguns dels seus castells. També es notava, per exemple, això mateix del dissabte de tarda amb algunes colles eh, que anaven justos de gent, i la Franca mateix ho comentava, anaven justets de, de soca i Capgrossos també. Tot i que s'ha destacat destacar que Capgrossos va fer la segona millor actua. No, va repetir l'actuació de de Lleida, la segona actuació, doncs, pel, pel nivell d'estabat, molt gran. A Lleida, em sembla que va fer pila de 6, per això, em sembla. Sí, pila de 6 i sí. va fer pila de 7. Vull dir que, que això està sí. remuntant, va començar l'any fatal... Bueno, està consolidant el, el 3 i el 4, o sigui, el 3 i el sí, 4 a 9... És el segon 3 a 9 de l'any, va ser l'altre dia a sí. que va tirar el primer, o carregar el primer, vull dir que... Es uh -huh. carregar, perdó. El primer ja l'havien uh -huh. carregat a Sant Cugan, em sembla. Uh -huh. Bé, doncs... Eh... Moltes gràcies, Marc, t'hem d'acomiadar perquè ens queden 10 minuts per acabar de parlar de, de la resta d'actualitat i molt, moltes gràcies per la, per la teva crònica i, a bueno, fel, felicitats a, a la part que et toca dels de, de xiquets de Reus. Gràcies, vinga. Vinga, adéu, adéu Marc. Marci. Adéu, Doncs eh, el que dèiem, anem a, a comentar els, els resultats eh, d'aquesta viada. Els Castells de Vilafranca van fer el 9 de 8 amb una enxaneta, 3 de nou en forra i agulla, 4 de nou en forra i pilar de 8 en forra i manilles, la Bella de Valls va fer el 3 de 9 en Folrà, 9 de 8 amb 3 en Chanetas, 4 de 9 en Folrà i Pilar de 8 en Folrà i Manilles. Els caps grossos hem dit 4 de 9 en Folrà, 3 de 9 en Folrà, 5 de 8 i Pilar de 7 en Folrà. La jove de Tarragona, 4 de 8 amb l'agulla, 4 de 9 en Folrà, 3 de 9 en Folrà i Pilar de 7 en Folrà carregat, i com deiem els xiquets de Reus, 2 de 8 en Folrà, 3 de 9 en Folrà, 5 de 8 i Pilar de 5. A mi, d'aquesta vida, m'agradaria fer un comentari, discrepar una mica de lo que tu has dit abans, que tant la Vella com, com Vilafranca s'han reservat per una actuació. O sigui, no, no podem dir que Vilafranca està reservant amb un 9 de 8, un 3 de 9 amb agulla i un 4 forrat amb un pilar de fuit, no? Naturalment, aquest comentari fàcil fer-lo pel fet de que estan anunciant durant fa un mes el 4 a 10, no? Però, però sí. realment, reservar-se seria tirar Castell de 8, sí, sí. Home, jo personalment... o fer proves de, de Castell de 9, amb... però quan bueno. tiràs el 9 jo... de 8 amb una enxaneta, el, el, el 3 de nou en folra i agulla, i al 4 a 9 folrat, rat, o sigui no i la, per part de la veïlla igual, eh? Són tres games extras, eh? que, que no es fan sí, no són sí, sempre, sí. Eh? dir, sí, sí. ara tot personalment, és una actuació de collons, eh? però jo m'esperava el 4 a 9 sense folra, perquè fa dos anys no, el, no, el van no, carregar no, no. només i la aquella, jo no sé, hagués apostat més pel 4 a 9 sense folra que no pas pel 3 a 9 en folra i agulla potser. Els 3 a 9 folra i agulla estan portant a totes les places, estan portant-lo a totes les places del voltant. O sigui, ja un ban, ara els últims, les últimes sí, harreres sí, sí, sí, sí. que estan ben hi ha ja que reconèixer que tenen un 3 de 9 fantàstic i llavors ja ni... ni... Perquè han fet el 3 de 10, no? I per part de la Vella de Valls, o sigui, el nou de 8, encara que sigui entrant amb Xeneta, o i sigui, no... Mm. És un gaire maestres, també, Jo diria no. que, més que 4-9 en Forra, van fer 4-9 en Manilles. I la... I... Que no que que la, Vella, la, Vella, la Vella, fins fa 4, fins que no han entrat ben valenta la temporada, el 3-4-9 i 4 9 en Forra el patia, eh? O sigui... Sí, sí, sí. <coughs> bueno, els hi va caure a Sant Fèlix a Sant Fèlix i... Bé, a Catllars se li va caure la torre, se li ha caigut un parell de vegades mm. a la torre de nou. Bé, doncs... Eh, eh, només destacar el que dèiem, el, el bon moment de, de les colles castelleres d'aquest any en general, que amb, el, amb, aquest, amb aquest castell de, de nou pisos, els xiquets de Reus es converteixen en la desena colla que aquest any fa a Castells de Nou, que és una cosa que no havia passat mai en el món casteller. Quin any? <ríe> Sem l'any de, de concurs, eh, realment? mm i encara encara veurem algun mes no? Alguna colla s'estrença en castell de nou, suposo. Sí, jo, jo espero, aviam, si abans de, de final de temporada veiem el castell de nou del Saballuts. Dels Saballuts, que siguin l'onzena, no? Sí, estaria bé. Bé, doncs, eh, a part d'aquesta diada, també el dissabte va haver-hi el bateig dels castells de Viladecans i el bateig dels xicuelos i xicueles del Delta Amposta, que són també de les noves colles de nova creació, i el diumenge, eh, el que dèiem, teníem dues actuacions destacades. La primera, la Festa Major de les Corts, a Barcelona, on actuaven els castellers de Barcelona amb els castellers de Sants i els Bordegassos de Vilanova. I en aquesta actuació, els castellers de Sants van fer la... el que les cròniques parlen, que és la millor actuació castellera feta mai per una colla de Barcelona. Aquella plaça. Per una colla de Barcelona. De, de Barcelona. De Barcelona. <ríe> uh, concretament, els castellers de Sants van fer quatre de vuit amb l'agulla, tres de nou amb folre, 5 de 8 i Pilar de 7 en Folra. En aquesta mateixa actuació, els castellers de Barcelona van fer el 5 de 8, el 2 de 8 en Folra, el 3 de 9 en Folra i el Pilar de 6. I els bordegassos de Vilanova van fer 4 de 8, 5 de 7, 4 de 7 amb l'agulla i un intent de Pilar de 6. I l'altra actuació destacada d'aquest cap de setmana és el concurset, del concurs de castells de Torredembarra, en la seva última edició com a com a concurs eh, independent, diguéssim, que abans de que l'any que bé s'integri a l'estructura de la Bienal Castellera, un, eh, un concurs de castells eh, en on les colles de, de set pisos eh, s'exhibeixen. Eh, fins i es parlava que podria, podria veure-se algun castell de vuit, eh, fins i tot, no es va veure cap. I la... El triomf els van emportar les dues colles de la ciutat de Barcelona. Primer van, van bancar les bandarres, els castells de la Poble Sec amb la Torre de Set com a millor castell. Al segon lloc se'l van emportar els castellers de la Sega Família amb el 3 de set aixegat per sota com a, com a millor castell. I el podi, eh, bueno, simbolic, podi simbòlic, els van emportar els, els anfitrions, els nois de la torre que van fer a eh, el eh, 5 de 7 i el 7 de 7, amb el 4 de 7 amb agulla com a, com a actuació. Eh, per aquest torne van acabar des... salats de Súria, els tirallongues de Manresa, els castellers de Berga en sisena posició, els eh, castellers de Badalona en setena posició, perquè van fer un intent desmuntat del 3 de 7 amb agulla, si no haguessin quedat eh, més amunt. Després, en vuitena posició, van quedar els minyons de l'Arbós, els castellers d'Altafulla van quedar novens, la colla jove xiquets de Vilafranca de Zens. castellers d'Esparreguera 11a posició i l última posició se la van emportar als Torraires de Montblanc que va ser l'única colla que no va fer cap castell de Zens. Bueno, Bé, jo crec que de comentar aquesta diada eh, o aquesta, aquest concurs, el bo que no, no, no han hagut gaires caigudes, no? Mol, sí que hi ha hagut intents de muntats, però mm. tota la primera part de la, de, del... Del rànquing aquest, l'ha sortit tot pràcticament a la primera, que normalment aquest concurset a Tarragona i per la part de les colles de Tarragona mm. em, aprofiten per agafar llenya per l'estiu, eh? Mm. I no, no, hi ha ja que reconèixer que, mm. que va ser un concurs doncs, bastant net i, i maco. Mm. També... A mi també has de destacar que de les 12 colles, 11 han fet com a mínim dos castells de set. Mhm. I s'han fet castells de ser complicats. Bé, bueno, no vull no, no, dir de gama alta, sinó el, el, els d'estructures més complexes. Sí, gama alta de la, la, la mateixa... De, de, de set. De set. <coughs> no té que ser gama extra, sinó gama alta. I Torraires de Montblanc han fet el, el, la colla que ha quedat última, semblava que es tornaven cap arreu en la Torre de 6, l'any que hi vam anar nosaltres, que també estaven sí, sí. així. Al final, la van descarregar, però abans havien fet el 3 de 6 i el 3 de 6 amb agulla. Mm. En fin, eh, que es veu una pujada a nivell important sí, sí. i vaja que hi havia la possibilitat de que la, la colla guanyadora inclús eh, es parlava de que podien intentar un castell de vull. Sí, sí, tant eh, tant els castellers de la Sagrada Família com els eh, castellers de Pobla Sec, a dir. El tenen allà, el tenen allà el treballant. No, eh, però no. Ben, no, no tenen, la estan treballant, vull dir. Sí, sí. sí. Eh, també cal destacar destaquen les cròniques d'aquesta d'aquesta actuació com sempre, el bon ambient a la plaça, la presència de, de públic i la col·laboració de, de colles entre, entre elles per fer, per fer les, les pinyes. És una, una molt bona dia i l'any que ve aquest concurset s'integrarà dintre de, de l'estructura del concurs de Tarragona i es farà l'últim cap de setmana de setembre com a, com a prèvia de, del Segons de això, l'altre dia es va obrir ja el, el, el rànquing estrella. Sí. L'altre dia es va obrir ja el rànquing estrella del concurs de castells. O sigui que aquest, aquest, aquest castell ja estarà dintre d'aquest rànquing. Sí. I sí, ja sí. La, actualment està a primera la jove de Xiquets de Tarragona, amb 16.000 punts. Sí. Vilafranca va a segona amb 15.320. I nosaltres estem al 45, amb 7. I nosaltres hi som, 45, és de Mollet. Com que arriba fins al 42, estem a, estem a tres punts de, de classificar-nos. Arriba llocs. fins al 42? Sí. Ah, d'acord. Vale. Per anar a Torra d'en la, la setmana abans, anirem fins al 42. Com que tenint en compte que Minyons no hi va, estem a dos jocs. No? Sí, <ríe> em sorprèn Minyons. Bueno, si sí, sí. tenim en compte que nosaltres tampoc anem, doncs... Pues. Ja segons, segons això, Chics de Granollers aniria el dissabte, i el diumenge, evidentment, queda un any. Jova a Tarragona, Vilafranca, Xicats de Tarragona, Colla Vella, colles Joves de Valls, Castellers de Barcelona, Mataró, Reus, Sants, Xics de l'Oriès, Sabadell i Sant Cugat. Això seria dissabte? I això és diumenge. Ah, val. Mm. No, no, no està mal. No està mal. Mm. I, bueno, ens queda l'últim minut. Vam comentar la setmana passada, que gairebé no teníem temps, de que s'havia format una nova colla castellera Santa Coloma... Mm. I, doncs, eh, bueno, ja, és, ja és realitat. Eh, a la colla es diu Laia Tans de Gramenet i s'ha posat l'objectiu dels de castells de sis pisos abans d'acabar el proper any. És un, és un tema, ja, ja dèiem que allà a Santa Coloma, la, la colla dels de, de, castells de Santa Coloma últimament anaven una miqueta fluixos, doncs, potser, bueno, es demostra que, que el tema de que anéssim fluixos i que els hi falteixen és, és, és, és aquest. No? Que hi ha una nova, una nova colla encara no tenen color de camisa eh, el símbol l'escut sí que el tenen i ja estan decidint eh, falta per decidir el color de la camisa que, que eh, han de triar entre els, eh, entre els socis eh, entre quatre tonalitats eh, inicials relacionades amb la ciutat el groc, el vermell, el verd i el lila que no facin ratlles <ríe> de colors els quatre colors no? Bé, doncs eh, són a la sintonia d'acomiadar el programa i tornarem el proper dilluns eh, a parlar de Castells aquí a Ràdio Mollet. Doncs fins la propera setmana. Adéu. Adéu.